Thank you normally for listening and i will be so happy and Conan this is something very active very I will Дошовије част прословицина својега дај син твой прослови тебе ко што си му дао благост над svakim tjurom да свему што си му дао дарује им живот вечни ово је вечни живот да познају тебе jednoga istini toga Boga i koga si poslao Isusa Hrista ja te proslavih na zemlji djelo svrših koje si mi dao da izvršim i sada proslaviti mene oče u tebe samoga slavom koju i dok u tebe Прије него свјет постаде. Објавих име Твоје људима које си ми дао цвјета, Твоји би јах у пасих мени дао, И Твоју су рјећ подржали. Сад разумјеше да је све што си ми дао од Тебе, jer reči koje si mi dao dao sam njima i oni primišo i poznajo zaista dod da od tebe iziđok i jevo vašo da me ti poslo. Ja se za njih morim, ne mogu se za svet, nego za one koje si mi dao jercu tvojem. I sve moje tvojje je i tvojje moje i proslovio sam se unjima i više ni sam u svijetu, a oni su u svijetu i a ja dogaim teim. Očee sveti sačajih u imne tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bijak s njima u svijetu, ja ih čuvak u ime tvoje, one koje si mi dao sa čuvak i niko od njih ne pogibe. Osim sina pogibli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 i Sine i Svetoga Duha. Danas, braći i sestre, nalazimo se u jednoj prvo opasnoj situaciji i izloženi velikom iskušenjem, zaista velikom iskušenjem i koristimo priliku i koristimo dan, koristimo mjesto i koristimo istiniti prostor Svete crkve i Svete liturgije da pogledamo u čemu se nalazimo i imali istine u nama. Danas, braće i sestre, primjećujemo da se ljudski rod i vrlo ubrzano kvari. Vrlo ubrzano i gotovo progresivno se kvari. Vidimo da ta kvarež dobija strašne dimenzije i oblike. Nije to prosto neka strasa kojom se čovjek i može boriti koja se i primjećuje kao takva nego zlo. Sve više prima izrazito ova pločene forme i sve manje što je vrlo zabrinjavajući se primjećuje kao takvo, naprotiv, tako agresivno i tako ohovo nastupa da se istina izrače ruglu i predstavlja kao nešto nenormalno. I do te mjere je džavo i zlo koji iz njega ishodi. Danas postalo, moramo priznati, dominantno. Da danas ljudi gotovo i da ne obraćaju pažnju na ono što je Bog rekao, što su apostoli primili od duha svetoga i što su nam sveti oci. Evo, danas se sjećamo otaca prvog vaseljenskog sabora šta su nam oni rekli šta su učili šta zapovijedaju i čime i na koji način prijete vidite braćo i sestri svijet ide kuda ide široki put vodi u muku vječnu nema potrebe braćo i sestre da idemo tim putem do njegove ivice jer ako se zavetimo A taj put podrazumijeva veliko uprzanje, pitanje je hoćemo li moći do da ukočimo na vrijeme i pitanje je, hoćemo li znati koja je pokrivina i za koje se otvara ambis. Je znajte brođo i sestre, široki put naglo prekida i otvara se bezdan pogibli i prostor večne, непрозирне и врло тешке, неподношливо тешке таме. И една од кривина којим овај свет иде биће и та, говори је, тако ће се завршити широки пут. Зато немојмо га испитивати. Немојмо да смо много мислени и немој да се немојмо да се крећемо са масом на заклоад koju će džavo kvati i veće kolje ovdje svojim instrumentima za mučanje i za maltretiranje ljudskog roda. A jedan od najubitačnijih noževa i najoštrijih sječiva jeste sječivo jeresi, braći i sese, jeresi ili lažnog umovanja i lažnog vjerovanja, to jeste, lažnog ispovjedanja. Najopasnije, braće i sestre, i najotrovnije sredstvo, jeste laž. Zato danas, kad se sjećamo prvog vaseljenjskog sabora i svetih otaca na njemu sabrani, treba da se zapitamo šta su oni to tamo radili, kakve su odluke donijeli oni, i duh sveti kako su oni voljeli da kažu da bi ugodno duhu svetom i njima da postave stvari na taj i taj način šta su oni braći i sese tog dana ili tih dana zapovjedili i vječnim božanskim pečetom zapečatili i nama dali, ili da primimo i da se poklonimo ili da se odreknemo i time umremo I u isto vreme poklonimo Otcu, laži i satanu. I danas, braćo i sest, kad uporedimo, ponavljamo, prisimo na narod koji pokušava da se vrati crkvi i da se sjedini sa Bogom u njoj, moramo, braćo i sest, da provjerimo jesmo li mi ispoštovali neophodan uslov za sjedinjenje sa Bogom. Jer nemojmo da sumijamo U crkvi, braćo i sestre, i dan danas postoji ogromna božanska sila. Prije svega mislimo na ljubav Božju kojom nas Bog voli, mislimo na mudrost, na istinu i na silu. Sve to, braćo i sestre, postoji u crkvi, vjerujte, jer ti izvoli su neiscrpni. Jer izvori crkve jesu u biću Božije, a Bog je neisrpan. Ali postoji nešto što je nas odvojilo od nje, iako smo tu nekako u blizini, ali kad nas čovjek pogleda sa svetih nebesa, ovako jadne i šugave i raslabljene i vrlo često potpuno nenormalne i neurotične. Mora da se postavi pitanje kako se to dešava. Evo tu su, u crkvi su, evo pokušavaju, evo i poste, evo se i trude, evo i dovaze na sve te liturgije, nekako jadni, suvi, tužni, polomrtvi, vrlo razlabljeni i što je začuđajuće, skloni da miješaju duh Boži sa duho moga svijeta. Vole i u crkvu, a pa vole i u svijet vole u crkvu, a vole i u pozorište. Vole i sa Bogom, a vole i sa džavom. Tu, braći i sestre, nešto nije dobro, nešto se tu nije dobro povezalo. Neđe smo mi promašili. A gde smo mi to promašili, braći i sestre? Promašili smo baš na onom mjestu gdje su sveti oci danas postavili temel, na kome treba i možemo da zidamo. Nismo, braćo i sestre, zidali na temelju apostolstvom, na temelju otačkom, nego smo zidali na nekim svojim temeljima i po svojim projektima, što potpuno bezumno. Zidati svoju vječnost na sebi, to je, braćo i sestre, pogrešna investicija i čist gubitak koji ima Vječno teške posledice. Biti vječno u gubitku. Zato su sveti oci vidjevši da se džavo ne šali i da je duboko prodro u ono vrijeme preko svešnika Arija i u same dveri crte, odlučili su duhom svetim da istaknu ugalni kamen, da ga istaknu i da apostolskim blagoslovom zapovijede da kogod bude u buduće htio da zida, da ne traži drugi simbol vjere, da ne traži drugi kamen, nego da zida na njemu. Danas, braći se, kad uporedimo naše simvole vjere, mislimo na narod koji se još uvijek drza i uspijeva da prepozna sebe kao pravoslavno hrišćaninom, Što još uvijek ne znači da jeste pravoslavni. Kod nas, braći i sestre, vrlo malo se uzima u obzir važnost i neopgodnost takšnog ispovjedanja pravoslavne vjere. Da bi nam to bilo jasnije, istaćujemo ono što su sveti oci danas istakli. Dakle, za bogi bi u braći i sestre ne treba mnogo znati. Ne treba mnogo, sveti oci su to davno rekao, da bi poginuo i da bi vječno umirao. Uopšte ne treba mnogo da pogrišiš. Dovoljno je u malome da budeš nevjeran, u malome da promašiš i pogodio si ad. Pogodio si sebe u srce, ubio si sebe. Ovo što mi vidimo oko nas, braći i sestri, što se danas dešava, ova ispovjedanja vjere i razna vjerovanja i razne ideologije i religije, to je, braći i sestri, nešto što ne treba uzimati ozbiljno u smislu da pokušamo da vidimo da možda tamo nema neke istine, da možda i to nije jedna od istina, ne, braći i sestri. Sve što je izvan bića Božije. A ako hoćete da znate, crkva jeste biće Božije. Dakle, sve što je izvan crkve, naziva se prostorom o Šta se sve tamo naziva, kakvi sve nazivi, kakve sve reklane, uopšte nije bitno. Sve, braći, se se laži i sve je ozračeno zlom i zlonačalničkom energijom. Zato, samo u crkvi Božjoj jeste istina, jer jedan je Bog, braćo i sestre, jedna je istina. I nalazi se, ne samo što se nalazi, da, da bi joj se kvanjali, nego i djevoje, braćo i sestre, u crkvi i kroz crkvu. I čini one pristupaju pričasnicima sile, pričasnicima istine, i čini živim istini. i istinim. Zato обращај се с ово што се danas дешава код нас. Називамо одпадиом, има управо како се то назива, одпадије, значи масовно одпадање од Бога. То су свети оци, то су свети апостоли рекли још у свое време да ће у последња времена бити врло врло тешко. Nisu to rekli da bi nas gurnuli u očajanje, ne, nego da bismo znali u kakvim u svojima živimo i da se ne igramo sa životima, braće i svese, da se ne igramo sa svojom vječnošću i da se ne igramo spasenjem, nego da gradimo spasenje u strahu i trepetu, da se sa crkvom ne šalimo, jer vidite, crkva se takođe ne bar je bezumni i prokleti, pokušao je da se našali sa crkvom, braći i sestre. I onda su ga sveti oci, kako stoji u stihirama, u službi njima posvećenoj, kao ilija, ispunjeni duhom revnosti i sjekli na komade, braći i sestre, mačem istine i mačem dogmata. Crkva, bratvi i sestre, duh sveti je vrlo opasan kad je u pitanju istina. Vrlo opasan i ne dao Bog, bratvi i sestre, nikome od nas danas mač duha svetog posjeće. Jer, koga on posjeće, bratvi i sestre, toga niko i nikada više ne može sestaviti. Zato, obratimo pažnju, jer ovaj dan i ovaj praznik I svi sveti oci njih ko 318 sa zajedno sa svetim carem Konstantinom koji je bio na tom saboru. Dakle, ako ne vjerujete nama, onda povjerujte njima, braći i sestri. Povjerujte svetom Spiridonu koji je bio na tom saboru. Povjerujte svetom Nikolaju Mirlitijskom koga mnogi od vas slavi kao krstnu slavu a i čitav naš narod ga slavi i poštuje. Povjerujte Aleksandru, patriarku, arhijepiskopu Aleksandrijskom, koji je po stare dane izmožden i bolesten bio tamo. Povjerujte Atanasiju, velikom braći i sestu, i mnogim i mnogim drugim svetim ocima. Povjerujte im da, ako ne ispovjedimo gospoda, po simbogu vjere, ako ne ispovjedimo Boga kao oca i Sina i Svetoga Duha, kao trojicu jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu, ako Sina ne ispovjedamo kao ravnočasnog i ravnomoćnog i saprestavnog Otcu, nećemo braćo i sestri ući u Carstvo Nebesko, nego nas Mač Duha Svetoga sječe. Ako samo pomištu odvojiš sina od oca i pomisliš da je ova plocini Bog Gospod naš Isus Hristus za nijansu manio od oca gotovo je poginuo si ako pokušaš tako da živiš i na takvoj vjeri da zidaš svoje spasenje ti zidaš na temelju bezdan ugrađuješ tebe u adu Obratite pažnju, bratvi i sest. Dakle, samo nijansa laži, dovoljna je za pogibao. Zato nemojmo da se igramo. Ako je samo takva greška po pitanju jednosušnosti sina i oca. Imate tamo u simbolu, jere, jednosuštan oca. To je mnogo važno. To treba da zapamtimo danas, jer oko toga se vodio spor na Vrsovijanskom saboru I tu je djavo probao da zabode svoj mač i svoje koplje da bi usmrtio sve one i usmrtio je noge i dan danas usmrćuje koji prime takvu vjeru i takvu ispovijedaju. Da ne govorimo, braćo i sest, molim vas da se opratimo pažnju to, da ne govorimo o udjelu onih koji uopšte ne razmišljaju ni o Otcu, ni o Sinu, ni o Svetome Duhu. Možete samo da pretpostavite kakva je to tragedija, kakva je to katastrofa. Možete samo da pretpostavite kakva je pogibao, predviđena i neminovna svima onima koji pokušavaju Boga da nađu u lažnim bogovinu. U svakome ko se ne naziva Isusom Hristom i ko nije svim Boži, to je braći i sestrije strašan probujem strašna tragedija i totalna pogibija. Ako je dovoljno za pogibiju, da si na zanijansu odvojiš od oca i učiniš zanijansu niži, šta se onda dešava sa onima koji se klanjaju drugim bogovima ili vjeruju u ko kako i kozna na koji način? Da ne govorimo onima koji vjeruju u čovjek. Zamislite, pogiba onoga ko se čovjek u ili još gore mašinama i čemu se sve danas ljudi ne klanio. Strašno je to, braćo i sese. I treba da znamo, vrlo važno, vrlo važan dan da pokušavamo to da, da primimo u srci. Dakle, nemojmo se igrati, braćo i sese. Duh sveti preko svetih apostola i svetih otaca rekao je da spasenja van crkve nema. Ko hoće da eksperimentiše samo ga sebe braće i sestre uvodi u taj prostor. Duh Sveti je posledodio, a Duh Sveti uvodi u istinu. Ako on kaže braće i sestre. A rekao je na prvom svemskom saboru preko svetih otaca da je za Bogovo malo potrebno, a za istinu je potrebno da veruješ onako kako se Bog otkrio. Ne možemo braće i sestre da živimo u prostoru uvaživanja znanja, nego svimi, mi, a ovo govorimo upravo iz tog razloga što znamo da mnogi od nas ne žive po simbolu vjere i da ga i ne znaju braćni sves. Mnogi pravoslavni hrišćani uopšte ne znaju simbol vjere. Mnogi uopšte ne znaju za njegovu važnost. Mnogi ne znaju pozadinu te priče. Mnogi ne znaju za vaseljenske sabore i za strašne i vječne odruke koje su tamo donijete. I da svi oni koji uđu u prostor koji tim sadorom nije blagosloveni, automatski sebe braće i sestre uvode u prostor koji je proklet. Sveti Sava je govorio da i on i svi sveti oci proklinju sve one koje su prokli, proklajali sveti oci vasiljenskih sabora i brogosljeljali sve ono što su oni brogoslovili čuvajmo se braću i seste jer danas živimo u teškom vremenu jer upravo djavo sa svojim silama praži od nas da se odreknemo vjera da se odreknemo ne bilo kakve vjera i ne bilo kakvog i tamo nekog abstraktnog pravoslavia koje vrlo često i bezumno vezujemo za neku nacionalnost što nema veze sa crkvom zauci ti i ovaj i onaj po nacionalnosti ako tebi nije simbol vjere onakav kako su ga sveti oci dali samo ćeš ispasti smiješan i to će se sve završiti tragično vjeruj ti po simbolu vjere i ne brini si tako braćuj se obratimo pažno jer uh, sile dame tražeće od nas a već traže nego nažalost to nije Pre kako bi trebalo, daj Bože, biće predstavljeno. Vrlo važno je za spasenje i za zanimiti se Bogom je ispravna dogma, ispravni dogmati, braće i sestre, ispravan simbol vere. I moraćemo, braćo i sestre, ako hoćemo spasenje, ako hoćemo blagoje vječnost, ako hoćemo vječni život, moraćemo mogu da se potrudimo, braćo i sestre. I moraćemo, to je sigurno i da pretrpimo. Dolezi vrijeme i već je tu svaki onaj ko bude vjeran otačkim predanjima, da će svaki onaj koji bude vjeran svetom simbolu pravoslavne vjere, da će svaki onaj koji bude vjeran svetim apostolima apostolskom učenju, da svaki onaj koji bude vjeran otcu и сину и святому духу какој тројци једносушној и нераздјељивој дати бити гоњим браци и сестре и свети оци првога целињског сабора исповедивши ту веру претрпели су велика гоњење што је се претрпео свети отонасије велики где се снаје скривао од бунара преко тавана по разним кућама по пушijama само због тога što nije htio da se odrekne svoje vjere svoga Boga, svoga spasitelja i da ga nazove stvorenjem, nego ispovjedo da je Gospod Isus Hristos Bog i čovjek, da nije samo čovjek i da nije stvorenje Božje, pa makar bilo i najbolje stvorenje, nego da je Bog ravnočastan i nosuštan, saprestovan i savječan, sa bespočetom braću i sestre otcu između tri postasi postoje, postoje jedna suština i postoje osobenosti i postasne otac rađa sin se rađa a duh sveti ishodi i sinom se daje to je ono što mi znamo i sad ulaziti u suštinu biće Bože gdje bezumno braći i sestre Duh Sveti je otkrio tako da vjerujemo. Nemojmo da se igramo sa tim. Neka bi Duh Sveti, braćo i sestre, molit vama i molit onih za usutničnom svetih otaca i svetog oca naših Stefana Pipersku, koji apostolsku vjeru, svetotačku vjeru čuvao na ovim prostorima, gdje ona uvijek izložena napadima i uspio da je se čuva i čuva i dan dana svojim svetim moštima. Da pomogni nama braće i sestre da se sačuvamo u ambijentu crkve, u ambijentu istine i da budemo pravi, pravoslavni hrišćani. Ne neki poglovni i masakrirani raznim ovažima i sujevjeljima. Nego da stojimo čvrsto u istini da se držimo istine i istina će nas držati braće i sestre. Neće istina dozvoliti Otcu važi da potrgne iz ruke oca našeg nebeskog. Dok god se držimo svetog simbola vjere, broći se zapamtimo to, dok god ga se držimo, dok god ga ispovjedamo, Bog je sa nama. Ako je Bog sa nama, čita rad može, broći se da nas opkoli imenom gospodnjim, istinom gospodnjom, branit se od njega. I neka nas opkove kao pčele sače i kao oganjku kroz taranje kad krene imenom Gospodnji braće i sestre, imenom Presvete Trojice, ranit ćemo se od njih. To je najjače moguće oružje. I kao što je Sveti Meletije, Patriarh, Ispovjednik, branio sebe i svoju pasku, ne oružjem, nego tako što je savio tri prsta и подигао их, јер му је джакон затворио уста да не говори истину, он, савивши три прста, из них је пукнула јака свјотлост, браћи и срсти. И ми да савивамо три прста у сваву Отца и Сини Светога Духа и ова два који символизују јединство божанске u ličnosti Bogu čovjeka Isusa Hrista i sa tim ovožnim braćom i sestrem da stojimo naspram sila, tame, naspram Otca važi, satane. A on, koji odlično zna ko su Otac, Sin i Sveti Duh, ko je istiniti Bog i gdje je istina i koja je crkva istinita, znaće, braće i sestre, kako da savije svoj džavolski red. Jer ga je mnogo puta i dan danas ga savija pred onima koji stoje i žive istinito. Jer simbol vjere obavezan da se zna i da se živi po njemu, braći i sestri. Što podrazumijeva aktivan, liturgijski i uopšte crkveni način života. Tako mi ispovjedamo našu vjeru. I danas, sabravči se u ovom svetom kramu, mi ispovjedili, braći i sestre, vjeru. I Gospod je to prepoznao i velikim blagoslovom, blagosilja sve nas, i on i svi sveti oci svetih vasilenskih sabora. Vjerujmo u to, braću i sese, hrabrimo se time, jačajmo u istini i stojmo u njoj. A istina i stul i tvrđava istine jeste crkva Hristova koju nam je svojom krvlju obezbijedio i dao. Da jedemo istinu i da je pijemo, braćo i sestre, pijući krv i jedući tijelo istinitog Boga, jedinorodnog sina, očevog gospoda našeg, Isuse Hrista. I primajući kroz tajnu pričašća, blagodat duha svetoga, da njegovom silom proslavljamo i oca našeg nebeskog. Trojici presvetoj, živonačalnoj, jednoslušnoj i nerazdjeljivoj neke slava i od svih nas i u vremenu i daj Bože da je slavimo i u vječnosti, u nepovaznom carstvu. Amin Bože dajmo.